Para isto, temos te habilitada a dirección de correo electrónico informativosfilispim arroba gmail punto com, @gmail .com. podes facelo a través do buzón de voz disponible na nosa web opaicondousies punto blogspot .com. Imos agora co sumario deste informativo Acto comarcal contra a emerxencia lingüística Por Pepe Cuña Lupe e Ignacio volven con novas dialogadas Retramamos informativo, a agenda cultural para esta semana. Acto comarcal contra a emerxencia lingüística. O vindeiro mércores, 25 de febreiro, a plataforma Queremos Galego de Ferrolterra convoca o acto comarcal contra a emerxencia lingüística. En representación da plataforma na comarca estarán o coordinador Francisco Xavier Xil O voseiro Pepe Cuña e Ana María Pérez Rico, presidenta da Asociación Sociopedagóxica Galega. Ademais, contaráse coa presenza de Xela Armas, coordinadora de Queremos Galego a nivel nacional. O acto na Casa das Palmeiras, en Neda, comezará ás 19:30 horas e finalizará coa intervención musical de Xoán Padín. Este acto comarcal encádrase dentro dos que se están a convocar por toda Galiza como antesala do Acto Nacional contra a Emerxencia Lingüística do sábado 14 de marzo na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela. Como afirma o voceiro nacional da Plataforma, Marcos Maceira, «Se todas e todos nos unimos, é posible actuar para reverter a emerxencia lingüística». As interesadas en se informar ou apoiar o protocolo lingua vital teñen unha cita o vindeiro mércores 25 de febreiro ás 7:30 da tarde no acto comarcal contra emerxencia lingüística da plataforma Queremos Galego de Ferrolterra. Informou para Radio Filispin Pepe Cuña. Noticias dialogadas. Diálogo de Novas. Hola Lupe. Hola Ignacio, entereche este que xa aí o Partido Popular, o, o alcalde Ribarela anunciando o proxecto para o Sánchez Aguilera. Sí, entereíme, pero agardaba primeiro que me dixeras como estaba. <risas> Porque O tema está estou complicado eh, e a humedade cala todos osos. A chuvia non deixa de... Non, non cesa. Bueno, pero, a ver, é que isto é moi importante para a cidade e, sobre todo, porque a raíz do de anuncio dese de proxecto apertura de alegacións, pois está servido xa o confrontamento, o debate sobre os dous modelos de cidade, máis ou menos, non ese modelo que propón o Partido Popular e, bueno, en distintos graus, os modelos que, que propoñen desde a oposición. Non? Son dous modelos de cidade onde, bueno, cando menos o do Partido Popular e pois, tal como está exposto eu non leí inteiro o proxeto sí. vouche falar do que estiven vendo na prensa estes días sí. eh, Sabes unha cousa o tema da, das propiedades de defensa e sobre todo Sánchez Aguilera pero hai moitas máis propiedades de feito falabase co 20% do Concello de Ferrol está ocupado por defensa te imagínate, é que me lembro de sempre desta historia, non? de cando se cedía, como se dicir, se cederit, se cedería, o tema do famoso convenio que durou tempo, lembrome Sanche que este con Jaime Bello xa había exigencia, non de decir abi que ceder Defensa ten que ceder a ferrol gratuitamente todo, non? Non pode estar exixindo eh, eh, zonas para poder eh, construir, eh, vivenda, nin pode estar exixindo dinheiro como, como así foi ao final do convenio, non? Bueno, entón, é moi importante isto. É que sí. Defensa, aquí na cidade, actuou sempre como unha xencia inmobiliaria, non como parte dun Estado, non? E como parte do, dun servizo público, senón... Concretamente con esta cidade sempre foi unha xencia inmobiliaria E foi un ocupa, un inquelino, que nunca pagou que entón... sí, o que debía Si, eso era o que sempre se estaba demandando non O tema de, de que tiña que pagar o Concello Porque o Concello, claro, con 20% ocupado de, de terreno do Concello, eh, de territorio eh, Non pagaba o, o que tiña que pagar Vale, mira, eu destacaría eh, catro puntiños asido o proxecto do PP que me parece que que hai que confrontar, ¿no? Para empezar, a iniciativa de vivenda, que é importante na nosa cidade, eh, plantexan a construción de 460 vivendas, pero claro, non é vivenda de protección oficial, non é vivenda pública, é vivenda para o mercado libre. É vivenda para e, vivendas... e e hai... Xenta parece... rica parece ser, non? Sí, claro, e, e a mín que me choca é, primeiro, que o INVEZ que é o Instituto da, da Vivenda e de, de, de outras propiedades do Ministerio de Defensa de Infraestruturas como está por unha banda vendendo ou neste caso eh, subastando todo o que ten encerrol de vivendas e demais, para que se especulen con elas e demais, e foi feitas con dinero público, e por outra banda quere, diñín, quere vivendas, xan eh, recalificación dun, dun terreo, no Sánchez Aguilera para poder eles eh, o que queiran, non? O que tamén falaban do cuartelillo de marinería de, que daba servicio á capitanía general Tamén quería que se recalificara eso, ¿no? Es decir, que non entendo esa, é unha contradicción sí, enorme. Mais, máis iniciativa privada, porque dos 90.000 metros cuadrados dos que se está falando, aínda que o alcalde fala de 107.000 metros cuadrados, dos 90.000, 24.000 van ser destinados a un centro comercial. Outra vez vemos aí iniciativa privada. Logo, 363 363 de aparcamento aire libre. Estas si, sí, de gratuitas, ¿no? Sí, pero eu, eu, eu alucino aí, eh, porque eh, o que se falaba era que iba a ser plazas soterradas. E ora parece ser, bueno, aparte non tantas, porque non creo que fagan falta de tantas avendo o aparcador da da dúa Porta Nova, non, abaixo. Bueno, está cheo Hai unha planta que non está utilizada. Sí, no que se chama Plaza de España ¿no? Efectivamente e, e logo que significa iso para promover a utilización do automóvil particular, non? Claro, Decir que na medida en que ti empezas a facer aparcamentos por todo, estacionamentos por todo Cerrol, estás promovendo o aparcamento ou o coxe privado, non a actualización del. Por lo tanto, aí hai que guardar un equilibrio. E logo anuncian como unha cousa moi importante a, a plantación de 480 árbores, non? Cando logo toda a oposición, eso o, o definí como ridículo. Non é que non cho eso, senón que se si estubiches si, si dentro dos senxe da Aguilera é, todo o que todo o recinto, ves que hai un montón de de árbores, arbustos e demais que había que protexer. Habría que de algunha maneira non acabar con toda esa con todo eso, ou flora que hai, que hai dentro de, do do recinto, había que intentar proteselas, non? Bueno, a ver, eu estive mirando un pouco Os puntos no que coinciden Peso e BNH e Ferrol en Común Sobre todo eh, no tema, da, do tema do arborado No tema de eliminar eh, parte Alguns dicen parte, outros dicen todos os aparcamentos eh, eh, Que se van a construir o aire libre E eh, despois tamén falan do tema do baluarte Que é a zona esta donde está o arquivo histórico, non? Esa zona, que dicen que, que non vai estar protegido Que aí pode aparecer a muralla do século XVIII Antigua muralla da cidade E pode, pode necesitar intervencións eh, propias claro, no? O baluarte infante, do infante é unha zona bic eh, Está protegida eh? que De está, valor, non, sí. como é? BIC, C. Sí. Que significa exactamente, sabes? É unha zona protexida É dicir, que protegida. non sei as ilas en concreto Que o que queren dicir, pero... Vamos, que tería que ter unha especial protección, non? Sí. Esa, esa zona En cambio, sí. o proxecto PP pues, Pegado o muro pon un parque canino... Dizer, limita esa protección de, de alguna maneira bueno, despois tamén hai eh, denuncias máis concretas do BNG bueno, o BNG xa dice que é unha operación especulativa e anacrónica non? que non vai a valer para integrar os barrios de Catabói, Santa Mariña, Canido e Amadalena que son os que, os que teñen influencia nese, nese espazo, que non está chamado, ese proxecto non vai a garantir o gran pulmón verde que necesitaría a cidade, porque tamén dicen, o Venegadí, unha cousa moi interesante, porque eu non conocía que había un instituto de saúde global que analiza a relación entre as masas forestais ás zonas verdes dunha cidade e o número de mortes evitáveis, non? Entón, parece, parece ser que en Ferrol, con, esa, con a construcción de ese gran pulmón verde, aumentando desde logo esa masa forestal e non os 480 árbores nada máis que propón o PP, pois estaríamos eliminando eh, 23 mortes evitáveis. O sea ao ano, que serían bueno, pues 23 personas que perderían a vida por estar non suficientemente a cidade adecuada a esas zonas verdes non bueno, se son índices e tal pero que teñen moitas variables tamén eh. ya. Mira, O Venega tamén fala da necesidade de manter o cineteatro ese edificio que sí, hai un edificio enorme, ademais eh, eu estuve dentro de, de ese edificio varias visitas que, que temos feito está todo destrozado También vamos está abandonado de que seña sí, un lugar para construir esa residencia universitaria que se necesita na cidade tamén e de manter na súa integridade o Museo de Historia Natural tanto no que o edificio como que é a parte de horta e É zona de árbores Non que ten ese, esa que hai moitos edificios que serían recuperáveis para moitas actividades e moita, moita, vamos o, hai cousas que se poden facer dentro dese recinto Eh, e están en condicións de poder restaurar. É ferrol en común pola súa parte, que tamén coincide no tema da masa arbórea, do tema do Museo da Historia Natural, no tema do centro comercial, pero propón que na parcela que está destinada ao centro comercial que se construa un pabillón polideportivo e un centro de saúde, porque dice que os equipamentos comunitarios que se prevén nesa zona pues que son insuficientes. Eh, logo tamén, aparte de falar totalmente, Do tema do Valuarte do infante e da aparición da muralla do século XVIII, pois eh, unha cousa importante que, que dice é que se debe paralizar o prazo de alegacións para poder abrir un proceso participativo En base ao, ao regulamento de participación cidadán Para ver que opina a cidadanía sobre o uso que se lle debe dar a ese espacio non? Que tamén unha iniciativa importante esa, non? Si, sí, bueno, eu penso que estamos estendendo moito xa Eu convidaría ás compañeiras e compañeros do Faladoiro da Radio Filispín a que lle dedica un faladoiro a este tema penso que é interesante aparte poderíamos convidar a, a os portavoces municipais a que nos explicaran un pouco cada un a súa postura interesante, interesante, que te parece a ti? a min parece unha idea genial, Ignacio vale, bueno, pois pues a ver seguiremos falando de todo isto porque non podemos deixar de, de falar eh, non sei se Ivic significará Ben de interés cultural Pus pois pode ser. Ra Con trego Imo rematar este informativo curtiño ca caxenda cultural desta de semana. O día 20 na piruchela Ross incandescente, con anxos García Forte. Ass 8 e media da tarde proxectarán a curtametraxe de anxos dirixida por David Vázquez. Na sala RUM, ao día 21, ás 11 e cuarto da noite, teremos o grupo The s Rock The Machine, xunto con Jamie Fitrin, tocando cancións da década dos 90. Despedimos este informativo coa banda Auxili, a banda natural de un tiñén, ven de publicar este novo xinxelo, lluna per nosaltres. altres. Unha aperta grande e saúde para todas. Noto un palpite que nos explicaría en mon per a mi, jo a tu és dos per tots salcem de les derrotes altre cop amb les cançons, eh, i sabrá sabem com un primer amor, jo noto un pàlpit que no sé al món, passeu-me en rompegueu li foc un altre cop, foc que rebenta tot. Corríem a les fosques i no tenien por com unes carnes d'oltes que riuen de amor Corríem a les fosques al món des de buscant de e li perracons com unas carnes doltes vestíem des mansons e ríem de la mort de la port e la sal y unha per nosaltres unha vaca espant e la foscor se arriba a la Per fugir deste monge, yeah. no xidem de pobres, pero tú vas mos villes. Mucha valle rata cada volta que les vets. Tot ten les parada ou les ser son encontret. Clic, que filtra fica que tis para pena. Parte el somriure de meu poble ver bandera. Tinc una lluita amb mi del pique desespera. Un contentre que no espera. Ríe males bosques Y no tenien por. Com un scar de Ríen del amor. Corríamos males fosques al mundo estelóns de buscando las palpentes 눈 y berracóns como unhas carnes toltas vestimos más malzóns ríen del amor, de la por de la sol. Corríamos males fosques al mundo estelóns buscando las palpentes 눈 y berracóns como unhas carnes toltas vestimos más malzóns ríen del amor, de la port, de la sol. De I una per nosaltres una paquessa de la Se arriba a la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 radio filispin aquí filtros aquí a información aquí a tu amor aquí trasancos en acción e aquí amor das mulleres aquí aquí aquí